ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח. ואדוני יטה ידו, וכשל עוזר, ונפל עזור, ויחדיו כולם יכליון. כי כה אמר אדוני אלי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו, אשר יקרא עליו מלא רועים, מקולם לא יחת, ומהמונם לא יענה.